Hallå? Hallå? Nu låter det bättre eller? Hallå? Jag Vad är den här då? Pratar nu då Hallå? Hallå? Hallå? Det hallå. Hör ni med? Ja Nej. Gött ja, få... 49 veckor senare har vi fortfarande inte listat ut Det <gården> <laughs> det är rätt. Ja, hej. Hej och välkommen hem till dig Karl. Tack så mycket. Vi har suttit här ett tag. Nej, har gjort det va? Ja. Varför ja. du varit god? Jag har varit i Göteborg. Och sen så fick jag lite SMS av Larsson klockan 16.45 tror jag. Ja, halv fem Ska du spela in eller är hemma eller? Och då insåg jag att ja, just det jag visste att vi skulle spela in klockan 17.00. Mm, vi sa och vi sa Det, det ja, börjar typ, dagen börjar med att så. Carl som bara Ja, nej, kan ni spela in sen då? Jag bestämmer <här> Ja, vadå då? <här> det bra Du är ju här nu Det I är ju jättebra, Carl <här> välkommen till Fylle podcast Avsnitt 49 Fylle Tank Med Carl och Larsson Och Anton <här> Götta att du är med Kollar du anteckningar eller? Nej, jag ska kolla Jag ska kolla dit till. Äh, Djävla idiot, SMS. Mitt SMS. Ja. <laughs> Men vad fan. Så, så måste, jag måste läsa in tidigare kommunikation så långt. Har du skrivit så mycket då? Mm -hmm. Ja, det har shit. Mm -hmm. Eller ni kanske. Kanske det bil Du har också varit aktiv i aktivt. <laughs> Nej, inte så. När ska vi spela in ikväll? Det känns som att jag får bestämma. <laughs> Helt såhär I samma sms där ja. Ja. Det kom noll det sms verkligen Och sen så bestämde jag Och, ja. det, och det blev nu Jättebra ja, ja. Funkar för mig Jippie. Ja, ja. ja. Uh, Vad har ni grabbar gjort i veckan då? Ja jag tänkte säga att jag Ska gå in på dagens ekranda tänkte jag säga Gå in på dagens i istället Och det är väl typ dagens agenda, Så vi kör, <laughs> vi, kör, vi kör Kör dagens agenda. RABBATAPASH PUSH Vad så du Karl? RABBATAPUSH Eller? Jag vet inte Inte heller Ja Så frågar ni fråga igen ni grabbar gjort i veckan? Jobbat som folk Vi kan ju säga nu att det är måndag Så det är nästa vecka egentligen Det är inte söndag klart. Ja just förra veckan menar du? Ja Precis Var ni grabbar gjort nästa vecka? Du har ju varit i Tyskland en vecka Ja det har vi Vi åker till Tyskland imorgon Ja, Ja Lite inte så. Ni åkte till Tyskland i tisdags i så fall <laughs> ja, ja, precis Om ja. jag har varit i Fiskland, är vi... ja. Mm. Ja. ja, Larsson pratar, jättebra <laughs> <laughs> ja, eh, Alltså jag hatar detta Jag har skrivit upp Jag har skrivit Meteorolog Meteorolog ja, ja, Precis, det har jag skrivit ja. Ja. Har ingen aning om varför Jobbigt att stava snabbt, för man måste läsa det i huvudet För att stava det rätt Men jag vet inte man, man, man, kan inte, man kan inte skriva ett ord Man får Nej, skriva i alla fall tre eller något Men jag, tänkte, jag måste tänka: tänkt Åh det här, är, det här är så självklart Att jag kan inte glömma bort vad det handlar om <laughs> ja, <laughs> på, <laughs> det på, på tal om anteckningar Och vad jag har gjort i veckan Så har jag ja. en anteckning som står Katten som sket här ja. Ja, ja Ska vi gå in på det direkt kanske? Tycker jag eh, Jag har haft en tjej hemma i typ en vecka Som jag träffar Så då hade hon med sin katt hit Mm Eftersom hon inte bor i Tadlätten Så hon skulle vara borta ett tag Tänkte hon ta med katten Snällt. Och så skulle vi åka och skulle vi åka en sväng. Så var det lite krokig väg om man säger så och katten var i baksätet i en sån kattlåda. En heter kattlåda En eh, katt en eh, rese, ja. resebur. Så den snacka katten blev lite åksjuk när han var där bak. Så han kräktes. Ja, gått upp det och spottade right ut det. kände jag han hade han spytt han luktade Han så bara, ja, han spytt för ungefär fem minuter senare så bara... Det skit för fan! Det var skitigt också där det är! Det luktar fan bajs i hela jävla bilen! Bara öppnar alla ventiler och Öppna. bara låter det flöda liksom. Öppnar att sätta igång, aircondition och allting. försvann inte. Nej, lukte, lukte, lukte kattbajs, gör det ska väl. Kattbajs gjorde det. Det fan katte, inte gött någonstans gör inte. Katter har ju en förmåga att stinka ner. Eller deras lukt mm. sätter sig ju hårt. Ja, men det fanns inte kvar sådär. Alltså, bilen, bilen var sig. Det är typiskt ja. katter för katter i sig... Luktar ju liksom inte Nej, nej de är ju inte, väldigt men, rena ofta Men fast de bara Det är de som de släpper det från sig Jävlar <laughs> Ja, precis Fy fan Usch, har du gått in i någon lägenhet någon gång När katter har pissat typ i hörn oh, och sånt Ja Eller så det är så jävla fränt inte, Men det luktar kattpiss i lägenheter Det oh. händer ju det Luktar fränt gör det. det Luktar vidrigt helt enkelt Ja Och då Anton, du har jobbat eller? Oh, ja, jag har mm. det. Gått bra eller? Uh, ja, det tror jag väl Tror <laughs> <laughs> <Okay>. jag <laughs> Det får de på redigeringen ta hand om. Så. Ja, precis. inte <laughs> mitt jävla problem. <laughs> ja. Vad har du gjort alldeles eh, Jag har jobbat lite grann. Mm. Eh, och inte så mycket mer, faktiskt. Jag har varit så jävla ledig, så det ja. går inte. Det går inte. Ja. Det går har, har ni sett eh, Samsungs nya reklam för sin läsplatta, eller? Uh, Nej. Är det den med penna, mm. eller är det... Mm, den med penna Okay. Galaxy Note. Eller? Jag vet inte vad den heter. Men. För no vet, Note är, det är väl den lilla telefon som också har en penna? Mm, jag tror det. Mm, det. Vi snackar läsplatta här. Okay. Ah, okay. Läsplatta. Ja, Apple har något liknande. Den, jag vet inte Ska man ha ett tablet eller om man är modern? Jo men jag säger läsplatta. Okej. Okay. Brukar du säga det allmänt? Nej, jag brukar säga iPad. Ja, ah, <laughs> precis. Det är som gäller. Ja, precis. <laughs> ja. I alla fall, så, vet ni sloganen på den här eh, grejen? eller Nej. De har ju en penna då som man skriver med sig. Då är så här. Lyssna nu noga. Tännan förändrar allt igen. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Känns lite taget. Känns lite snott, va? Ja. Lite där. Ska vi se vad kan det vara från nu? Um, App. Ja, just Apple. Ja, ja, just just det är de, de, de deras slogan. Ja. ja. Detta förändrar allt igen. Var ja, Det precis. när det fyra ja. kom, eller? Ja, kanske. 20. Och nu när det kom så var det ju <coughs> bästa iPhone sedan iPhone. Det bästa. Ja, just det. Ja, eller... jag tror. Men vad var smart av Samsung, Samsung att dra den när de inte haft något chatt med Apple innan? Liksom? Ja, jo, det, jag undrar det. För de, de ligger på lågsidan och, liksom, och skäms lite. Långt, ni. Nej, men det jag tänker är, vad fan gör de det bara för att jävlas? Ja, det måste det ju vara För det var, det var väl Samsung att de förlorade den här uh, grejen nu, eller? Yes. Ja. Uh, just det, det var ju skämt förresten det där med pengarna. Det var ju ja. inte det, det, det hörde vi ju. Fan eller, eller hörde vi diskutera oss Fram till det svaret ja, Det Den är med De skulle köra dit massa lastbilar Så jag tog upp oh, Kolla det De har en läsplatta då, mm. En tablet oh. Som ser exakt ut som en sån där iPad mm. Och så, så, En sån där är, är det så är det så iPad Det är farligt nära på gransen igen Så de kanske bestämde en gång till eller? Och så bara pennan förändrar allt Igen det är ju taget rätt far När förändrar pennan någonting sist gång då? När den kom eller? Ja typ När fan kom pennan då? <laughs> Long time ago äh, Eller hur? Tid någon gång Fast det den gör nu är ju exakt samma sak som den alltid har gjort Ja precis Fast man gör digitalt. det digitalt Aha, exakt. Ja exakt Så den förändrar ingenting egentligen äh. Den funkar som en penna som alltid har gjort Det andra de gör är att alltså snor slogganen fast den är egentligen På ett mm. dumt sätt Ja. den är ju jag bara innebörden att de snor en slogan. På tal om slogan, Så var det inte någon på media. Jag säger BR för att du fattar vad jag menar då. Så gjorde en slogan som Coca-Cola köpte. Det vet jag också. Eller? Jag I... BR, på BR. BR. Ah, ja ja. Var <skratt> eller? Jag fick några tusen? Typ 10 000 eller någonting. För en slogan från Coca-Cola. Jag femmer det. Fan, 500 000. År. Ja men typ det var något att kolla ser ut, tror jag Skitsam, det var ingen som visste det här så. Ja. Nej, det ingen aning Nej, okej okay. Och Anton, ja. <laughs> det är kul. eller du var klar där, eller? Ja, ja med det, ja Gissa jag mm. eh, Du och jag tittar ju mycket på Top Gear, va? Ja, visst eh, Har du sett att eh, gubbarna har skrivit på ett nytt kontrakt? Nej De ska göra tre säsonger till ja, ja det, det väntar jag mig Ja är så Men konstigt, nu är det nu är liksom klart Mm. Att det Gött. är tre säsonger det När har kommer säsong, Det står inte Asch! Det vet du. veta ha, Ska vi snacka om IKEA eller? Ja, ja. Vi För idag har du pratat så mycket Idag måndag Första oktober är det väl Ja Ja det är mm. det eh, Då har du pratat mycket om IKEA vet du, För de har ju det? De har ju IKEA-kataloger va? Och de släpper ju dem över hela världen Och de ser ju likadana ut över hela världen Förutom oh, Ja jag har satt ja. där Ja du har varit det Förutom i Saudiarabien Ja just det Ja för vad, vad har de inte Eller vad har de plockat bort Ur katalogen där Alla kvinnor Alla kvinnor Nej Och det just, var jävligt Snyggt retusherat Har det, sett det. något Jag såg det på ett oh, kort på förut ah, Så nice. jag kan visa För jag inte inte öppna också För jag satt på McDonalds Göteborg förut Och så sågade det här Blablabla, Fotos Det är någon som myser med under bordet här Va ja, Det är Larsson ja, det är jag som Larsson är okay. uh, här. Så är det liksom De är Liksom. Och sen så så det efterbilden det är liksom, Det en bild fast de har bara retoucherat bort kvinnorna. Ja, det känns som att det är dyrare än att ta bilden igen. Ja, ja för jag trodde först att de hade tagit bilden på nytt liksom. men, mm. nej, man har retoucherat bort skiten. Sjukt. Bra jobbat, snyggt gjort, men inte så gärna snyggt gjort. Nej, precis. <laughs> <laughs> inte så långt steg i jämställdhetskampen på något sätt om de inte ens jag... får vara med där. Dumma. Tänker Saudiarabiens telefonkataloger. De <laughs> har bort kvinnorna där också och ger de... med ett mansnamn. <laughs> <laughs> alltså de har nog inte Telefonnummer Eller liksom kvinnorna de, de, Man ringer väl till en man Varför skulle du ringa till en kvinna för i Saudiarabien för? Jag vet inte Vad gör du? Kanske bor kvinnor i Saudiarabien Jag vet inte ah, Ja men de bor ju hemma <laughs> Med män mm. ah. Antar jag det är ju... ja, Jag har ja, ingen Jag har inte varit i Saudiarabien Nej men du har ju sett IKEA-katalogen Ja, <laughs> många kvinnor där <laughs> Men inte deras ikea katalog Nej. Vad gör du? Nej, jag håller på att få fram nyheter här som jag har okay. skrivit ner. <laughs> <laughs> Så jag kan gå in på den direkt då. Att, uh, Justin Bieber. Mm. Jag känner till honom. Ja, känner det till honom? Ja, tack. Ja, eh, han har tydligen kräks på scen när han körde live. Okej. Okay. För ett tag sedan. <laughs> han hade en verktyg. Jag vet inte vart det var. I USA var det självklart i alla fall. Mm. Jag tog upp nyheten nu, jag bara hörde på det på radiföret. Inom parentes uh, i USA, såklart. Uh, så han står och uh, sjunger och sen så vänder han sig om, sätter händerna på knä och bara spyr rakt ner på scen. Och sen så går han av tydligen en stund senare igen och så kommer han upp igen och så säger han I hope uh, this won't affect uh, that you believers will hate me or something så. Oh. Believers. Believers, ja. Vad säger alltså, Believers. Ja, oh. yeah, Believers. That's the real word. Vi missar hela ordreken. <laughs> ja, där, liksom. <laughs> uh, sen, så, sen så sa han uh, varför han hade spytt sen, Och då sa han att han hade druckit för mycket mjölk. Ah. Ja. <laughs> Men det jag tror jag tror att han var lite bakis bara. Ja. Eller någonting. Antagligen. Ja, precis inte? som hon med mänsverken då. Ja, ja. precis som <laughs> hon, <laughs> hon hade inte mänsverk. <laughs> Oh, vi eh, har sett på Facebook så har det ju kommit ny, något nytt så här klickvirus. Ah. Och då är det ju Justin Bieber och Serena någonting. Gomez. han grej Ja, precis. Ah. Eh, då är det så påstått att de har släppt en sexvideo. Ah. Och så vill man att man ska klicka där och så står det i statusen på engelska. Och så vi här då, vi vet ju att så här, ah, den personen som lade upp den här länken skulle inte skriva länktexten på engelska. Nej. Om det var riktigt. Nej. Ja, det var, hur menar du? Nej, alltså om man delar en länk på Facebook, oh. då kan man ju skriva en egen text. Oh. Och den texten är på engelska. Ja, ja, är det? För, för jag menar, om jag skulle dela en länk på Facebook så skulle inte jag skriva Hey guys, check this out! Nej, äh, ja, Click <laughs> this link below! <laughs> Det är så awesome Det Justin Biebers sexvideo video. När det kommer typ här reklam på nätet Som kommer När man sitter på Max Så kommer det en liten PC-ruta här, Du har fått virus eller någonting Eller du är den tiotusande personen typ Så kommer upp I en liten så här Windows-ruta Väldigt intressant Den här klassiska Och du har Eller Grattis Du är en miljonterbesökare Jag har varit det många gånger Ja. Alltså det är ju What are the chances Helt sju. Men faktiskt på riktigt Det är ju inte så konstigt egentligen Med tanke på hur Många sidor man är ute på Och hur många som är ja. ute på nätet Aj. Jag fick ett sms nu Jag tycker det var roligt, jag vill, vill gärna läsa upp det ja. Det är från Malin Så. Här. Uh, prata. Ja, men då ska du läsa upp det för fan. Ja, ja, jag ja. ska ju läsa upp det Ja, <coughs> ja kör då. Pratade om Medium Och bror sa ja, så, Att han hatar idioterna Medium alltså då TV-programmet eller... Nej, men du... Ja. Medier överhuvudtaget. Ah, med, ja, precis. Aha, medium. Mediummer. Är... Medium, alltså om de man som pratar kan köka med... på uh, framtid och sånt. Mm, eller snackar vi precis. media? Medium. Nej, vi pratar om medium, sådana ja. som uh, pratar med spöken. Ja, Pixar och sånt. Ja, precis. Och så säger han... Man behöver bara läsa fysik A för att förstå att det är omöjligt att spöken kastar saker. Va? Jag läste inte typ fysika För att de är ihålliga Genomskinliga <laughs> det Jag vet inte, jag tänkte att det var roligt <laughs> ja. ja Jag vet inte, jag läste inte fysika Tror ni på spöken här? Nej Om det är det du, är Det är läskigt att kolla på sådana program som går på tv Greveholm typ. Vadå? Det börjar ju snart Ja, just det mm. Två, ja, Det kommer garanteras vara Två så Två månader Ja, kanske Det lär ju vara bättre än annat Ja Tror jag men, eh, det ju... jag vill ju ha um, Cardigans Love Me Love Me i första scenen i första avsnittet i nej. det här också. Man vill ha original cast liksom. Ja, de, de är ju bara 45 nu eller ja, någonting. Vad då då? Fast nej ser. Kontra sen också. Ja. Eh <laughs> jag vet. Inte. Jag vet nej, de har en robot inte. som heter Sprague. <laughs> Men de här lever fortfarande. Men de blev en hund. Ja, på den alltså. Ja. <laughs> skrättet var det med skrättet Han fick kolla på honom Julmust Spoiler alert Julmust. <laughs> Spoiler alert Han inte sett mysteriet <laughs> på håll. Jag Holm Vi bryr inte om det som kola ja, typ, det... Anna Arvid kanske skulle behöva den För hon ligger väl lite efter Du menar Lite ung. efter Ja vi har ju en del lyssnare Men de har ju De måste ju ha sett Mysteriet Nej, på Greve Jag Tror du verkligen Att ja, det de ju måste ha gjort det De går ju, de går ju i repris Vissa tider för att säga. Gör det verkligen ja. Ja. Nej men det har ju gått i repris Flera gånger Vad <skratt> fan du gjort På jul Nej I allmänhet såhär är... ja, så På, på sommaren Ja men kör ju Mysteriet på Greve Ja, då. Det är <skratt> så jävligt så, så bra var för, för att få lite julkänsla Ja precis Precis Fan Hörrni Jag kollade på Kickass Mm Har du inte sett den innan Jo ja. Men jag såg en igen För när ni på tv Okej okay, ja. Mm och då tänkte jag, varför hör man inte om fler superhjältar? Alltså, in real life. Sådana som inte är riktiga superhjältar. Men sådana som klär ut sig och bekämpas oss. Ja, det hände ju. Sitt sånt som Alltså Vi pratade om han, Batman-snubben. Ja, men hur bra var han då? Jag vet inte, han gick runt med en typ, bit och handled med någonting. Ja, precis. Jag tänker mig det sådana som håller på med... Vad heter det? Parko. Parkour. Le parkour Ja precis ja. Sånt mm. och, och, och så lägger man på lite kampsport på det mm. Och så lite schyssta gadgets ah, Då har du fan ja. en grym jävel alltså Det var så valt om, ja. om en sån bekämpad brott Ja Eller hur Ja En uppmaning Du jag lyssnar det jag jag. Från mig för att kämpa lite brått. Om du har de här eh, i CVet, tyvärr, de som kör mycket parkour är väl har väl mer tendens för att bli kriminella känns det som, för att de lätt kan ta sig till ställen som inte är så väl. Ja men with great power eh, comes great responsibility. Ja, precis. <laughs> Hur du övar? Finns det något, kan man gå några kurs i parkour? eller, eller Öv måste man öva själv? Övning. <laughs> är det så? men man något ja. Nej, det... Jag tänkte om det finns någon sån här kurs nej, nej, nej. Det kanske finns någon sån här jättebasic. basic kurs Sån här medborgarskolan Jag hade inte velat ha den kursen själv Jag bara, men nu ska vi öva på det här Sen så två veckor senare armar man ner från ett hus <laughs> Fan också, det var jag som peppade Allt det här liksom Men hur fan ska man, shit det fan så Det känns som att Larson skulle kunna vara Som håller på med lite parkå Men vi höll ju på mycket med sånt för. Vi? Ja och eh, Mattias du vet Ah? Jag ju på mycket med sånt. Jaha. Vadå? Vad gjorde du då? Hoppa i jag runt, hoppade i träden? Nej, runt, hoppa över grejer. <laughs> ja, det är då? ju typ samma sak. Till, till och från grejer, på, över... Hur gammal var du då? 14. Kan mellan, mellan 14 och 16 är ah, du på det, vart... kanske. Vad ah, fan. Jaha. Det är konstiga grejer här, då. Coolt. Men... Det blev bra träning. Ja, det kan jag tänka mig. Nu, ja, idag... Ja. Jag, jag tänkte prata om detta i podden Men eh, de pratade om det på P3 När jag i bilen hit Okej, okay, så det känns S lite taget nu då Ja, precis ah. Men jag vill bara säga rätt Hade vi spelat in det här igår Hade vi varit före nu Okej Hela piss Fan också eh, De har ju utsett den säkraste PIN-koden Kunde du inte bara sagt att det var Att, vi, att det var söndag något Så kunde du ha sagt det Att vi, att vi var först Ja, <laughs> ah, ja, men då har Du Det är fortfarande äh, Okej, okay, ja, men vi kör där. vidare bara. Ah. Shit the same Eh, då, då har de då liksom så här analyserat eh, Det finns ju 10 000 kombinationer Av en kod på fyra siffror uh -huh. Och det är den vanligaste PIN-koden va? Och då har de gjort lite Lite undersökningar på detta eh, Och de 20 vanligaste och sånt, och, och, och Vad bra det går <laughs> Är det <här> <här> <här> Aftonbladet eller? Nej, det är Svenska Dagbladet faktiskt uh -huh. Um, en analys av Nick Berry, för detta raketforskare som man vet ju att det är. Mm, är liksom. Så alltså, han, han, ja, han kanske är pensionerad, han kan ja. sin matte. Liksom. Ja, som nu har folk lite på ping han Som nu leder företaget Terra Genetics i Seattle USA. Ja. Uh, Han har analyserat 3,4 miljoner lösnord Hur gör man då? Då måste man ha hackat sig någonstans. Ah, ja, typ. <coughs> Hur som helst. Eh, för, ja, från hackade databaser eh, Har han sett hur Användare värdes sina koder eh, Inte helt oväntat listan av 1, 2, 3, 4 Det ja, är klart att det är eh, Som var tionde använder Följt av 1, 1, 1, 1, Och 0, 0, 0, 0 Siffror som startar med 19 Mm -hmm. Sug på den formuleringen. Ja, uh, uh, i <laughs> alla fall. Siffror som startar med 19 är överrepresenterade. Troligtvis för att folk väljer sitt år, födelseår. Ja. Mest barn, populärt känner. av 19 lösenorden är 84 följt av 85 och 86. Så det är då att de är sådana som väljer det. Uh, människor älskar att starta sina pin med 0. Ännu mer med siffran 1, säger Nick Berry. Uh, förutom detta 19-fenomenet beror detta på att uh, de väljer att skriva månad, dag. Mm, jag tänker att de som väljer 84, 85, 86 år, va? Mm. Att det är Äldre människor som har fått Sitt första kort Och för att komma ihåg pinkoden lätt så tar de sitt barns födelsedag. Att det kan vara någon sån generations Ja det skulle det kunna vara en Upprepade par till exempel 12-12 eller 45-45 Bra att de ger exempel på detta <laughs> alltså för ja, Då vet man vad man ska prova liksom. Ja, man har bara tre försök jobb. Ja. Nej men jag menar att bra att de ger exempel på Vad ett upprepande par är då, då, då, 45, 45. Ja, ja. Det är 17,8 av gårdarna består av sådana, upprepade. Ehm, och då är vad är då den säkraste sifferkombinationen eller vad var den framtills nu? Ja, För nu, är det, nu har jag släppt den säkraste. Alla 10 000 möjliga förekom bland det 3,4 miljoner lösnorden, men bara 25 personer hade 80,68 Mhm. Mm Varför det. Ja, det det. Den borde ju vara ganska vanlig för de sitter ju långt ner på kortterminalen. Så de är lätta att nå med tummen om man håller i terminalen lite så. Ja, men det här har är det, bara, det kan ju inte bara vara liksom bankkortskoden. Nej, ja, okej, okay, men om sätter det vid ett tänkt bord då. Ett old school med en, sätter det vid en numer iPhone. Ja, men numeric pad. Mm. Ja. Då har du 8068 enter nära. Den borde ju vara vanligare tycker man. Ja, men du vet att istället för ett, två, I västvärlden. Vi vill ju att saker ska gå härifrån och neråt Ja, kanske har det Tänk man bor i Kina. Ja, då kanske Då har man ju inte siffror. Nej, men det kanske är åt andra hållet tänkt jag. Det är mycket svårare att knäcka en kod där eftersom att de man. typ är fyra tusen tecken eller någonting. Ja. Har ni hört talas? <här> Carl Persson samlar luft i lungorna Nu jävlar ska vi ta det Här Vad om Det här talas om Apple Maps eller? eller som det är i Iphone nu Den nya Maps Ja, du ta den här, eller <här> Det får ja. i alla fall att Apples vd Ber om ursäkt för Maps Hoppas jag Men det... Felplacerade städer, buggy, navigering och Klappsade 3 bilder nu går Apples vd Tim Cook ut och ber sina kunder om ursäkt för bristerna i företagets nya kartapp Maps. Men det är och... ju TomTom -tom som står för tjänsten. Ja, det kan ju vara har bytt upp den från TomTom. -tom. Det, ja, det är Apple som måste stoppa Man kan, stoppa in in man kan det ju välja det Lars om man trycker det, så kan man välja vem man vill ha data från också Ja, tror jag eller? Åh, oh, det gick att trycka det. Ja, det, mitt, ah, det här ska undersökas. Han säger alltså så här att medan vi förbättrar Maps kan du testa alternativ genom att ladda ner kartappar från App Store som Bing MapQuest och Waze. <laughs> eller använda Googles eller Nokia's kartor genom att gå till deras sajter och skapa en ikon på den hemsidan. Waze. Waze är för jävla bra alltså. Det kul att de hänvisar till andra. Ja. ja. Men den de har gett ut nu, skit. <laughs> Riktigt dålig. I alla fall för oss som har iPhone 4. Ja, jag skulle söka efter en stad förut ut. Nej, det fanns inte. <laughs> ja, jag hade rätt. Jag hade rätt av det. Du är det som GPS som vi använder <laughs> i jobbet. Det är så jävla dåligt alltså. Alltså? Oh, Husnumret kunde inte hittas <laughs> Nej och va? Jo, för det finns Det är väl konstigt bara, Idag, senaste dag så så här, Husnummer, så är det 21 21, kunde inte hittas Närmsta som hittades var 3 3 Vad skulle du till? 29 21 21 ja. Så jävla dåligt. Den alltså, <laughs> Klaga på det också Den bara Ja ah, gör en Ja ah, fast <laughs> <laughs> Nej Det tänker jag på idag När ni när jag, när jag rinner, rinner mig Och sa att jag hade kört vilse i Göteborg mm. går, Om man kör fel i Göteborg Då måste man ju köra runt Till hela staden typ Typ Kör inte fel Nej Fan du måste Det är som är svårt i Göteborg Det är ju det här att du måste ut på en led liksom och så mm. bara ah, vänta, nu ska jag av på nästa avfart Fast den ligger ju på näst på andra sidan väg om du typ sex filer eller så ligger på andra sidan <här> på 200 meter <här> andra sidan kanalen ligger den för fan jag, bygger, jag, åkte, jag skulle jag skulle till jag skulle till den så kom jag från tror du att söder ifrån på E6 okay. så skulle jag vi kom från järntorget så gick vi upp och så kom vi upp där ah, fan här är du det kommer inte den här vägen ligger ju fan upp till bron fan, Så åkte vi över bron och han ja, på andra sidan Som så vi tog, vanligt, och så vi tog, fick vi vända på Selma Lagerlöf torg Rondellen Nej, vi körde Aha. och så kom vi ner och så åkte vi under vattnet Och sen kom vi dit Aha, igen och körde okay. den vägen You guys Så jävla jobbigt Och så körde vi fel en gång till Och så, så tror jag fel avfart Så här kom jag kanske Kom bort till järntorret igen Ja, men vad fan Ja, alltså, det var jobbigt va Fan, att du är sen Förlåt Förlåt Jag brukar vara bra... Lokalsidan, Lokalsida, ja. så heter du. Ehm, på tal om GPS, antar Ja. Ehm, så var det en 37-åring som körde i, på e 6 i fel riktning på fel sida av vägen. Ehm, han han, han skyllde på att det var den jäkla GPSens fel. Den snackade hela tiden, säger Anteftimoret. Mm. Och så går det här Skyller på GPSen När Aftonbaden ringde upp till sjuåringen Vill han först inte kommentera Men säger, säger sedan att han skulle till hissen Och att GPSen ledde honom fel um, Du körde en lång sträcka i fel riktning Ja den där jäkla GPSen snackar hela tiden Sväng hit och sväng dit Men jag kunde inte svänga Det var så höga mittenräcken överallt Säger han <här> <här> tecken, använda Men GPSen. hade det varit låga mittenräcken Nej nej, i <här> alla fall inte i iPhone Säger han du sa till folk att du fått vattenplaning? Ja, jag fick det också. Det gick rakt ner i diket. Framvagnen kändes helt konstig och det var ju något fel på däcken. Blev du rädd? Jo, det är klart att man fick panik och GPSen bara pratade hela tiden. Sväng till höger och sväng till höger. Men nu är det som det är. Det var en erfarenhet också. Nu är det ett nya tag, säger han. Står det inte till och med typ, när man startar de flesta vanliga GPSer att... Man ska följa trafikreglerna Före GPS-ens jo, Ja, precis Vilket Anton förmodligen gjorde det här På den bilden antar jag Ja, naturligtvis, jag är inte ja. dum i hela Jävla huvudet eller Framförallt så har du väl inte råd med en uppkörning Jo ja. Klart som fan jag har råd med en uppkörning till Tror jag är punk eller? En uppkörning kostar typ tusen ja. kronor Fan, uteligger rummet. <skratt> eller hur? Va? Vad <skratt> fan? Lars hade en lokalnyt eller? Jajamän. Ja men kör en lokalnyt då? Trollhättan. På flygfältsvägen inträffade vi tolvtiden på lördagen en singelolycka. Enligt föraren, enligt föraren av bilen har han fått sladd i en kurva och kört ner i ett dike. <skratt> Okej. <Okay. skratt> Inget, <skratt> Inget mer. Inget mer med det? Nej. Vad heter, vad heter vägen? Flygfältsvägen Vilken det? Jag vet faktiskt inte Det har kommit jävla massa helikopter i stan Har jag inte varit här? Jo, har jag har varit här ja. <skratt> Det har kommit tre stycken på tre dagar Rätt över mitt hus Det i både rutor och glas mm. och kan, du näja, kan det vara sjukhuset? Hela? Ja, det är ju sjuk, sjukhus Helikopter heter det inte Ambulanshelikopterar Ja det är en bra, bra lovsan. Ja, lovsan. Jag har jag tänkt på saker Nu när jag åkte åkt till Örebro framåt och tillbaks, mm. Att uh, Om man åker mot Kinnikulle ja. Så finns det två sträckor som är väldigt Raka på ett, på ett ställe Kan du ta det där igen för om det var Någon som Åk <skratt> <skratt> upp sin mikrofon här. När man åker till Kinnikulle ja. Då ja. finns det två sträckor som är väldigt raka där ja. Ja. Som bara dyker upp från ingestans Och så blir det jättebrett Ja där har jag fått för mig Av någon anledning ja, Att det är till att För planen ska yes. kunna landa Själv. Är det Så Självklart Det finns många sådana vägar Men aha Fan vad coolt För då diskuterade vi det När vi ute dit Igår och då, sa, och då sa personen att Men det finns inga lampor Hur fan ska de veta Om de ska landa Och det gör du inte Nej, men... Om de landar i natten Måste Nej. de landa på dagen då eller? Kanske Eller kan de om det är då. Om ni ska kraschlanda <skratt> Så gör det på dagen För vi har inga lampor i Sverige På vägarna Nästan om det hade varit lampor där, då hade det varit lite svårt att landa. Men det hade varit lampor där, då hade ju andra länders flyg hittat den också, om det hade varit mörkt runt Det är, ju, runt det, är ju det blir krig och sånt, du vet. Sånt. Är det är så. Men det kan vara lampor i vägen då, som lyser upp så här snitt som det är på flyg. kanske är, det vet du inte. Men jag såg inte det. Nej, jag stannade inte i och för sig. <laughs> du kör väl antagligen typ 110 Också. Ja, men ungefär ja. bara... ja, Ska vi se om det finns några lampor Kanske om en Jag vet inte jag tar du fram den hela butterfly eller Butterfly, butterfly. <laughs> Det är en Leatherman Skeletool Jaha, vad fan ska vi göra med den då ja, Den har legat här hela tiden Ja. Vad får du fram med den då Varför äh... har du en kniv på dig för, för det första äh, Det är bra ifall jag måste skära i någonting Eller någon Just det <laughs> Okej okay. ja. ja Vi var ju i Lidköping och körde go för ett par veckor sedan Ja, Lidköping chefinga. Mm. Eh, och då hade de en liten radiostyrd bilbana. I move away nice. from the mic to eat chips. Precis. <laughs> Taste, Taste on day. Go ahead. Ja, precis. Det är lite som probarna jag. Vad vad sa du? Ja, eh, eh, en en, eh, mindre en mindre bilbana för radiostyrda bilar. Uh -huh. Helt sinnessjukt att folk har det som leksaker. Fan, hur mycket man är, ja Och de går i 70 blås ja, det Och så massor. ser man på raksträckan Kommer den på 70 och så svänger de för hårt Och så voltar den Och så springer de bara ut, sätter upp den på banan När den funkar Varför är det inte vanliga bilar så? Men <laughs> <laughs> tyngre tror jag det kan vara det, det, det Plus att en vanlig bil men en, Kan du i stort sett ja, Ta men, en kurva i 70 <laughs> <utan problem. laughs> Ja men om man voltar Då är ju bilens krot sen i stort sett ja, ja. Men en liten radiostyrd bil Det är ju en plastkaross Ah, jo, men du har inte... Ja, men du har ju inte några människokroppar i bilen som ska liksom skyddas från eh, Skador inre blödningar med... Nej, men var, varför när den bi, radiofyra bilen välter och voltar och flyger runt liksom, en meter upp i luften, ja. ner i asfalt, ja. varför går inte plasten sönder? Kan man inte sätta den plasten i bilchassit mellan plåten? Om du tappar... För plast väger ju typ ingenting. Om du tappar en uh, myra. Ja. från 10 eh, cm Ja men relativ hastighet och tyngd och allt sånt. Ja, ja. relativt. <laughs> ja, va? Ja, fortsätt Anton. Ja, ja allting är relativt. Uh, i, ja, i, du får lära på 92. Va? Nej, jag vet Nej men va, va, det, det finns det finns väl bilar som har haft plast i kassen nanna. Na. <laughs> Ja, men vad... Hur är vad... det snyggt? Eller? Nej Börjar växa alger ju Klocka Jag försvann Pulver Eller vad? Jag vet inte Nej inte heller Nej. Från Kolfiber däremot Det är nice Det är billigt Från äh, det är Inte billigt Jag tänkte säga var lätt <laughs> <laughs> Inte Från... billigt Från ingenting till någonting Ja. Ja och Nej för Nej. Det har inte koll, det, är, det, är aldrig deras, det. Aldrig det. är det. deras slogan. Ja, jag har aldrig det. Nej. Eh, Jag och ska åka utanlands i två veckor imorgon. Yes. Ska vi. Mm. Eh, så att. Eh, det ska vi göra. Har du, pack, tänkte, har du packat den, Carl? Nej, har du gjort det, Larsson? Ja, Jag packar packat lite i den. Jag har packat hit nu, tycker Så klart. har alltid en packad resväska. Ja, ja, jag, jag, vet, min, jag är som survivalisterna i Outsiders. Nu har alltid en bug-out-bag Som jag bara kan ta och sticka Nice Jag vet inte om jag har tagit upp den här podden någon Men vi var ju på turné förra året också Ja, då har du tagit upp Har du tagit upp? Ja eller... Deutschland-incidenten Nej, det har du inte gjort Ska jag ta upp Deutschland-incidenten? Tycker jag inte Vad ja, berättar mer? Jo, men det är roligt ju <laughs> Jaha uh, Anton har kanske inte hört talas om Deutschland-incidenten <laughs> Inte just den benämningen i alla fall Okej, okay, men vi kör på Deutschland-incidenten här då uh, vi, det var andra spelningen vi skulle göra förra året i Tyskland Så var vi i Neubrandenburg Och eh, så spelade vi på ett antifascistiska eh, ställe Var uh -huh. hade en stor jävla när man körde in på det det var ett, ett, det var ett hus ute i skogen var det? Som de har typ tagit över eller någonting Som var en gammal skidstuga eller någonting uh -huh. Så de har gjort ett, sitt eget lilla ungdomshus eller någonting det är väl Bra uppstyrt för övrigt Det är väl även där det börjar nu på onsdag Precis ja, På onsdag blir första spelningen där eh, och eh, Carl Persson går upp på scenen Spelar några låtar Och sen eh, efter kanske tredje eller fjärde låten Så, så utbrister Carl Deutschland über alles Vilket <går> Carl inte fattar Har någon eh, betydelse överhuvudtaget Det finns lite undermening där Så Carl går av scenen sen när de har kört klart alla låtar Och så kommer en annan en kille fram Från ett av de andra banden och säger att eh, Du behöver nog gå upp på scen Och be om ursäkt för annars kommer du bli nedslagen Om tio minuter typ Eller om närmast om tio minuterna Ah. Och eh, jag bara typ tips här. Vad fan har jag gjort nu, tänker jag. Ah. Och så fick jag ju förklara att eh, Deutsche Land librar Det är ju Tysklands gamla nationalsång. Som de använde under nazisttyskland. Under den perioden. Ah, ah, ah. Så det är inte så populärt att säga så. Speciellt inte på ett antifascist ställe. Mm, mm, nej, nej. Nej, nej <laughs> Roligt. Jag fick ig historia för det. <laughs> <laughs> kan jag säga. Och geografi. Ja, precis. Nej, uh, nej. det är bra nej, jag. tror är jag. Det sa man också. Jag fick fan idé. alla fyra. Alla, alla samhällsorient. var Och i tyska också. Geografi, e, geografi samhäll. samhäll, religion. religion fick jag fan inte i. Historia, det IG. Ja, ja. Religion klarar jag. Ja. Jag fick tyska då. Tyska? redan vi hörde en kort i fan Men dagens liberalist, det kan jag säga. Ja, det är bra. <laughs> Jag tänkte vi kanske skulle gå igenom att Anton skulle våga se på några chansningar de var så kommer, Om det kommer hända något kul Med mig och Larsen eller någon som är med. Om du vågar chanser på att det kommer hända Någon incident eller någonting Att någon ja. kommer skada sig mycket eller du, du vet väl vilka som ska med eller ungefär ja. ja precis Då vet du ungefär vilken nivå det är på Vilken typ av killar det är ja. Ja. Dåliga killar ja precis Så jag tänkte om du kanske vill lägga upp några chansningar Typ tre eller fem stycken <laughs> ska, ska vi börja med att säga att det är, Hur många är vi, sju, sex Sex sex va Var av två inte har något riktigt pass Var det inte riktigt pass Eller, Var... det, det är ju riktiga pass Men det är inga Riktiga pass Det är ju inte förfalskade pass Men det är inte de vanliga rödbrun brun, lila passen Var det menar du mitt pass det? Ja jag mitt, menar mitt... ditt och den andres pass vad, vad heter det sån pass därifrån Provisorisk pass Säger du inte bara provisorisk pass Ja, men <laughs> jag trodde att ni skulle fatta när jag sa inte ett riktigt pass. för jag förstod ju. Alltså. Och då ska de åka, de ska väl åka genom Europa. Eller? Ja. Det funkar ju alltså. Ja, ja. ja men du, man alltså all, det är ju ha med sig pass. Man behöver pass. Om man är utomlands. Ja, man Körkort funkar inte. Nej, men du kan ha ett nationellt ID. Ja, ja. Kan man ha? Ja, men. Jag vet inte vad jag har Jag tror, ja. jag tror men det, att det, det, det funkar inte i hela Europa. Nej, men inom EU. Ja, precis. Visst Lyssna ja Ska jag bara gissa på Vilka ja, ja. olika skador ni kommer att gå ut för ja, Och inte Kanske vad vi kommer att råka ut för För situationer eller scenarion ja, ja precis, så kan vi ta upp det nästa gång vi Ni kommer att vara graft alkoholiserade Det kommer det nog förmodligen vara ja. <hör> För syskonen var ute så Det bjöds det hela tiden ja. Betalade bara tre dagar Allt alkohol. <hör> Det är konstigt två, två, dagar Vilka volymer du mäter alkohol i Två dagar, dagar. Ja, men det var ju kul att hela tiden var Wow, vad mycket alkohol Hur mycket alkohol är det Ja, ah, det är väl en tre, fyra dagar ja, Jag skulle ha sett Så jävla full jag var När vi var i Polen Så spelade vi på en festival där oh, det var ett två dagars festival När De vi jobbade den här Första dagen Och så spelade vi typ Näst sist Och det var så jävla mycket folk Eller typ 500 eller något jag Ska inte braga för mycket uh, Och jag var så jävla full Jag kommer faktiskt ihåg Att vi spelar. <laughs> Bra, Gjorde ni det? Ja, jag tror det. <laughs> det Det finns foton och jag är där Men jag är inte säker på att jag spelar Jag har fått se några foton därifrån så det <laughs> kanske inte har hänt Delirium alltså, Ja, alkoholdelirium alltså, <laughs> Och sen satt jag, när vi åkte därifrån så var det typ så här, 12 timmars bilfärg Och jag och min bror satt längst bak och höll om varandra Och så att vi älskar varandra Båda var två var jävligt fulla kan jag säga Alltså jag älskar honom alltså, det är inte det jag tror jag det <laughs> Ska vi lista Men vad, Är det knivhot? Får länge lägga upp dem i order också? Ett eller två eller tre eller fyra eller fem? Chans nummer ett? Någon av er kanske får ett knutlöverslag i ansiktet. Chans nummer två? Eh, ska, ska ni åka bil eller vad ska ni göra? Ja, precis. Ja. Hyrbil. hyrbil. Hyrbilen. <laughs> det kommer skada hyrbilen så pass mycket <laughs> att ni kommer att behöva betala. Eh, Ja, oh, en, en, en ersättning på det. Ja, vem, vem tror du kommer göra det? Någon som inte har körkort. <laughs> <laughs> <laughs> för de vill ju köpa, inte heller. Inte. Ja. Uh... nummer tre. <clears throat> Carl Bär, jag persen kommer säga någonting på tyska någonstans <laughs> Det har jag faktiskt också tänkt på Vad, vad kan jag göra fel den här gången Eller i år då kanske du försöker någonting på polska ja, ja, ja, jag gick in och kollade lite så här polska ord Så jag kan typ Dumt. Så här, tack, tacka publiken För, så. Jag kommer ju säga ens. fel Och så kommer jag säga typ så här, bögare <laughs> och, betyder, och kombinerar slagandet och det. Uh -huh. Uh -huh. Kan hända kan hända. Uh -huh. Kanske nummer fyra va? Uh, ja. Någon matförgiftning Eller något, det är självklart Ja, det kan ju Men... hända ni kom, alltså ni kommer ju kräkas typ, allihop. <laughs> jag kan tänka mig att någon kan bli jävligt dålig i magen. För det är bara jag och Larsson som eh, lever på en vegetarisk diet. Och eh, förra året så fick vi bara vegansk mat hela tiden. Så jag kan tänka mig att någon blir så här väldigt lös i magen kanske. Bara av det. Att de inte får i sig kött och så. Magen är inte van vid så mycket korn och saker. Okej, okay, okay, jag säger så här då. Samtliga... Kommer kräkas någon ja. gång under resan Av olika anledningar ja, typ. ja. mm. är... okay. Chansen nummer fem uh, Är det här sista då eller? Ja om du ja. vill Eller vill du ha med? Shooting blanks here ja. uh, Ni kommer Köra fruktansvärt fel någon gång Missa en spelning totalt Kan hända <laughs> Could be vi några... fel, fel land liksom, på <laughs> den nivån. Det kan hända. Det har jag inte heller sagt. Förra året var vi ute på turné. Då skulle vi sagt på puttgården Det har du inte sagt häva. Nej, men du, du sa. Vittar det, det, det Putgarten eller Putgarten? puttgården tror jag. Ingen aning. För vi skriver fel i alla fall. Jag tror vi skriver Putgarten. Ja, ja, ja, mm. Så vi hamnar i Belgien. När vi ja. skulle hem. Ja. Eller någonting sånt. När vi skulle hem. Belgien ligger väl Sydväst Ner under kanske Tyskland eller? Jag kan inte du, I, så fall, jag... man fel, I fick... så fall har de väl kört fel I så fall har de missvängd vänster Om de åker från Polen så har de missvängd vänster Tyskland Ja, okay, ni var ju Tyskland Ja, Då åkte ni åt fel håll Vi åkte liksom upp <laughs> och så lite vänster Vi körde i alla fall 120 mil fel tror jag 120 mil, det är rätt bra jobbat Jag skrev det det här i rost, när vi kom fram fast detta. Det var också en en kaj för en färja. Det var jävligt konstigt att det var inte samma sak fast med T för det. Mm, fast den var detta annan, användes ja. inte längre. Nej. Det var as fint, var dimma överallt på vattnet så Jättefint idyll. Ja. Men där har ni de chansen chans i alla fall. Ja. Ja, får, jag, vad jag, får jag, om jag om de faller in? Eh, ja. Får en en, en, en jackspot-gängel En bra version Eller en bra en, en, en, en, en berättelse ja. Kan du ja, ber ja, berätta det är lite... om det? Ja, precis ja. Jag tror att det kommer spelas mycket öl i bussen mm. Mm. Mm. En av dem som åker med är ju löst ändå För han har ju med sig alkoholätare ja. Så han kan full varje dag han har alkometer som kan köra när han vill Ja men det löser nu, inte nu sa, med nej, nu sa spilla och inte dricka. Alkohol. Nej men jag tyckte det var en lite rolig grej att upp <laughs> Att han har löst det Han kan ja. dricka hur mycket han vill, han har alkometer så han kan köra när som helst Nej, <skratt> <skratt> nej vi, <kan> <skratt> vi, får, vi får liksom sätta oss förklara kan det, att bara kan bara... köra och förklara ja. det Han kan se när han kan köra och ja, inte Han kan se när han kan köra och inte Ja precis så <skratt> Nej <skratt> precis. Någon annan får köra <skratt> Ja precis men vi får ju sätta oss och förklara för honom Att bara för att du vet Vad du har i promille Betyder inte att du är okej att du kör det här, när du, när du stannar av en polis Och du, för du kör som en jävla idiot Och bara så här, Kan du pricka in din egen promille då Då är du fri <laughs> Så funkar det inte Såhär Indens i tyskland 1,4 Ja Bra Ja <laughs> yes, så vet jag On you go <laughs> Hur mycket promille får man ha i Det är kanske är samma i Europa eller Nej Ingen det blir en. väl det vet jag fan inte För man ha men... mer i Tyskland kanske? Vet fan, Tyskland Men Italien det blir mer och mer Så länge ja, ner ja. kommer Desto mer får du ha i blodet liksom. Jaha Det är och slappa Du och jag gick, gick i samma äh, Körskola Körkunskap i skolan Ja i just... Körkårsteori Då var det något land Som hade äh, Att man blev skjuten direkt Om man körde full Skjuten direkt och De var avräppen på platsen Ja, för är motstånd. De ju hade ha nolltolerans mot. Uh, ja, men det finns filler, i, ja, ja, men det finns ju länder som har nolltolerans mot alkohol också. Ja, men man skulle kunna bli AI-dag på plats och bli sådana nu. Jag kommer fan inte på något land det var. Nej, inte jag. Heller. Jag kommer ihåg att jag sa det också. Ja, men han har sagt mycket. Ryssland? Nej. Nej, du borde ha kanske. Ja, <laughs> men nej, vet jag vet inte. Jag kommer inte på något land det var. Nej. Där. Men inte, inte Tyskland i alla fall Nej. <laughs> Hoppas inte det Nej, precis. <laughs> eller jag, kör, jag har aldrig kört full inte. Ja, Man hoppas att det är för bakfyllande mm. Därför är det bra med mm. Mm, Det är bra Jag kan ju dra dagens app då ja, ja. Eller dagens veckans ja, det det. Eh, Den heter Flipboard Ser ut så är lite röd och vit och fin Ja den har jag har sett I App Store Ja ni känner igen Ja den, Nej, alltså. Jag var inne på App Store Lovar en Featured Den är inte ny mm -hmm. Men då är det i alla fall som en, en Nyhetsfeed Där man kan välja kategorier som den ska uppdatera Och den uppdaterar i realtid Och man kan koppla Facebook och Twitter till mm -hmm. Men det vill inte jag göra För då kommer jag aldrig lämna appen okay. Och så är det bara att liksom Ny sida, flip Nästa, så väljer man Science här Kommer det en nyhet och så källan och så är det bara flip, ny, ny, ny. Det tar aldrig slut. Så man kan läsa i all ev typ? Ja. Nice, kommer man... man aldrig somna? <laughs> Nej, precis. Och det är bara grejer man väljer. Det är så jävla bra. Fan vad gött. Ja. Där det... får ni ladda hem. Det värsta man kan göra när man inte kan sova det är att sig efter sin iPhone. Ja. ja. Eller, ja när man, eller när man vaknar i natten. Bara, kollar man, oh, jag har fått lite likes på Instagram så kollar man, <laughs> man ihop liksom. Och jag vilka som har lagt upp nya bilder också. Men det är också jävligt bra på morgonen. Ha? För att man säger man ah, vaknar. Man måste, måste i gå upp så man, man tar iPhone man och bara. Ja, det är gå upp då. De då har, man liksom, man bara, då har man vaknat Man får information, man pumpar sig med ljus och man, man eh, liksom koncentrerar sig på någonting. Och så är det plötsligt så här, man är man inte så jävla mm. Sömnedrucken längre. Sömndrucken tycker jag är ett Potal. Konstigt ord ja, När äh, nice. fan har druckit sömn någon gång Och blivit trött igen Eller vad, jag fattar inte Bra. uppkomsten Jag kommer ihåg en gång när jag var liten Så fick man eh, Vad fan har jag redan tagit upp tror jag Man ska dricka varm mm. mjölk, Kan vi inte upp det Vet inte Jag såg det på Janne Långben i alla fall Goof Vad hette det som gick på Disney dags? Med Petter och. Ja, honom. ja, ja. Det eh, är eh, Ja, just det. Det programmet. Då kommer jag att Petter och hans, han Pegg hette hans fru. Ja. Oh. Eh, då kunde han inte somna någonting. Då sa hon åt honom att han skulle dricka ett glas eh, vangjär. Ja, ah, ja, men det. Ah, och då ja. hade han sett på tv någon film så här. Där det var. Eh, ma maken i filmen hade blivit förgiftad. ...av sin fru med ett glas varmt mjölk, så han trodde att Pegg ville gifta honom och döda honom. Är det inte peggy Okej. Peggy, kanske du hon heter. Go on. Uh, så, han, så då gick ju avsnittet ut på att han skulle uh, springa ifrån henne när han blev jagad av henne, drick mjölken, typ nu. Ja. Alltså. Uh, så jag har alltid tänkt det såhär, bara när man är trött men då ska man dricka ett glas med grantmjölk. Mm. Alltså, alltså, fast jag, fast jag, jag, jag har aldrig gjort, gjort många det. Jag har gjort det. Men det tänker jag är det någon, såhär, att det ska vara någon koppling till typ välling eller någonting. Mm. Att det ska vara någon som typ, jag vet såhär. inte. För det man ja. när man var liten. Men att in, alltså, man, låser sig, man mjölk mjölk Anton innehåll... dricker bara rum och whisky när han ska gå och lägga sig. De det är en bra säng <laughs> <för det>, kanske. <laughs> Nej, alltså man, egentligen man ska inte dricka alkohol överhuvudtaget om man sover väldigt dåligt. Är det så? Ja. Men fan bättre när jag kommer hem och är full typ. Ja, nej, du slocknar då. Ja, man bara stenslocknar ja. och då vaknar man tolv timmar senare. Men skit. Ja, man är ju baklöst, ja, men man du har är ju... sovit pissdåligt. Men man är ju utvilad. Men nej, man ja, har ju ont nej. i huvudet och så liksom men... Eh, Nej, men mjölk innehåller ju någonting jag kommer då ihåg vad det är. Du kan säkert googla fram det om du orkar. Kallskor. <laughs> ja, det är nog det. Men någonting som jag Samma sak gäller ju bananer och kalkon. Okay. Alltså. Sen inte jag och Larsen kalkon? För att vi kan ha gjort en kombos här. Mjölk, banan och kalkon liksom på kvällen. Ja, oh, vet du vad? Jag hörde på Christer idag. Baconbrist. Va? Nej, bacon det inte det. Ja. Ja. Det, det har varit uppe mycket i veckan. Att nästa år kommer det bli baconbrist i, i stort sett hela världen. Att, för att det beror att... på dålig skörd och plura. Nej, jag vet inte. Jag tänker mer Epic mealtime För att folk inte nöjer sig med ett paket bacon i maten. Nej. Utan 40. Det ska Men vara baconstripsen. Nu kan, bacon nu, nu kan bacon tydligen inte gårdarna... Hålla i katt med kravet så det kommer bli något slags mellangångsår när de ska svin, öka kul. ja Svi, kul kul kul By upp ett lag med svin bacon. dyrt kul <laughs> där det, det, ju... det här på själv. Nej, jag, är, jag är så rolig liksom hela tiden så jag märker inte ens när jag skojar till det vad fan gjorde det är. Ja. Ja. Ja, just det Krister va ja, det. då ringer någon in och så säger han att om du dricker varm cola faen Alltså värmd... Alltså, Mikrokola. Nej, alltså den är... Alltså, kokkola. Ja, kokad kola. Ja. Kokad cola. Ja. Koka, cola. Ja. Oh, om du dricker det. det. Vad ja. Och sen direkt efter dricker någon annan kolsyrad läskedryck. Så får man diabetes. <laughs> Dels det, men så, på, så tappar du all smak i typ två dygn. Va? Va? Du känner Rätt ingen konstigt. smak överhuvudtaget på stod hand. Är det någonting med... Sockret som lägger sig på tungan Och sen någonting med kolsyran Som fuckar upp smaklökarna kanske Ja, det kan ju också vara en lögn Ja, men eh, Jag tycker det gör det jävligt enkelt Skulle de fästa det, det Larsson, eller? Ja visst, Larsson är det game eller? Nej Och det måste vara kola med socker i sig Ja, ah, men det har vi inte Nej Fan Skit sig <laughs> Men jag tänker Varför gör det så jävla jobbigt? Koka kaffe Och halsa på första Ja, ibland när du lupade. Men när man får coffee Aj. burn då är den ju också typ bortomnad. Ingen smak. Ett par timmar i alla fall. Mm. <laughs> ja, mm. det kan man ju också säga. Det är, är smärtsamare kanske. Ja, precis. Eller... Det måste ju vara varm kol man dricker nu. Ja, det ska... det ska vara varm Det ska vara varm Och så ska man ta kall efter efteråt. Eller en läs... eller, eller kolsyrad läskedryck. Anmäl kolsyra. Ska man vara kall, eller? Det sa han inte. Ska man vara rumstemperierad? Vet inte Det är som att det saknas lite information här eller Ja vi hmm. kan ju inte testa det här bara för det Kom, får jag smörgås från eller? Får de? Vill du ha allihop eller? Ja, ett partikel ja, Men det, det kommer att sitta och knastra här i Fan ja, Typiskt Larsen att knastra <laughs> Men jag får med så här I Move away from the mic Hittills lär Väldigt visuellt <laughs> Ja, <precis>. Men ingen hördebara <laughs> Ska hörde vi bara... inte testa det på Larsen då? Nej tack Skyrrar och har varit kul Det kommer inte hända något Nej det kommer inte hända något Vi har ingen cola Ska vi hem... köpa kolla? Vi ska inte riskera det med er två Som inte jobbar med mat Kanske Ja men vad <skratt> Vad gör du för något Diskar typ Jag hör allt Du ska ju fan mm. utomlands nu Du ska inte fan jobba någonting Nej förvisso Ja Precis Jag vill ändå känna ölsmak Ja men Sen. det är ju skitsamt Tänk om du får en dålig öl Precis Då är det asbra för då kan du dricka den ändå Ja du kan ju dricka precis vilken äcklig jävla alkohol som helst Precis Du kan äta vad du vill Åh oh, Kör <skratt> Vad får jag med den där bajsen Alltså, du får jättemycket med det Okej, okay. vad var gott? Få ingen smak. Ja, och, och där kommer vi till Antons gissning om att jag spyr Ja, precis. <laughs> Här Det är en ny gissning. Lars kommer äta bajs <laughs> Nummer sex. Utan smak. Ja, precis. Nej, men vi kan ju. Lars, inte? om vi testar det nästa avsnitt, eller? Nästa vecka? Nej. Nästa avsnitt kommer ut. Nej. Varför då? Nej, jag kommer igen in. Kan då? du ju testa honom då? Nej jag vågar inte Jag vågar inte heller Fan Vi får skita det då Men eh... Det känns jävligt eh... Jag skulle inte berätta om det först Jag skulle bara sagt Det här Larsson Ta lite varm kola <laughs> Det är inte varmt dryck där. Ta lite kaffe Och bara Men Det här är ju inte kaffe Åh oh, nej Det var den varma kolan Jag blandade ihop dem Här har inte läsk Ja jag tar lite läsk Och skyll bort det där äckliga <laughs> <laughs> Okej okay. så där? Ja, nu känner jag ingen smak längre Men vänta nu Ja, ah, typ, så hade det varit. Ja, vänta, det gör eller, jag. Så. eller så hade det varit. Vad fan ja, nu Gör du mig varm kola för <laughs> men vad, vad, vad, vad sa de då? Vad, vad gav hon för tillbaka? Nej, då brukar det, det kan inte funka eller så. Ja, de, fan, det ska vi testa. Och framförallt, varför kokar han kola från första början? Varför ringde in och sa det? Uh, det var ju onödigt men o uh, så intressant. Ja, okej. Okay. Om det funkar, visst, då är det ganska intressant. Ja. Men det lär du inte göra en annan sak. Men jag får bara upprepa <laughs> saker som jag hörde på Christer i flutet. Ja. <laughs> så, när man. Tank, tank mm. Jag glömde att stänga för det när jag återtankade. Gjort. Så körde det med upp. Ja. Men om man, om man sitter i en ny bil och inte vet vilken sida man har det på, ja. så är det mm. pinsamt att kolla så här och gå i bilden och kolla vilken sida man har det på. Ja. Om man man kan vet. googla upp en liknande. Det kan man i. göra. Men han sa att om du tittar på vid bensin eller ta tankmätaren, tankmålen ja. där, så sitter ju alltid en symbol med en med en bensinpump ja. En bränslepump Och den sidan som slangen sitter på På pumpen Den sidan sitter locket på Men vad? Är det så? Mind men då ringde någon loan. annan in Och sa att han satt i någon bil Där det inte var så men, men däremot att det var en pil Åt rätt håll Ja det är... Vad är Aha. problemet då? Liksom? Ja, vad han gnäller. Ja, du det står är, ju på är på en sätt. jävla pil. Ja, det är ändå det där det hoppar. Men då jag tänka på det. Var, var det slangen eller var det där den ska in? Ja, är fel. ja det är ju jobbigt liksom. Äh, att det blir rätten ändå. kom på? Det är ju smart sagt, kåpare. slangen är till höger så är den dit och då är den dit och så ska den in dit. Ja, så. vi fattar. Ja, precis. Ja. Men vad tänkte du på då? Nej, äh, vad coolt. Ja, men funkar ja, det funkar då. Alltid Jag vet inte Men han sa det. Men sen så var det en bil som ni inte var det på. Men det var en bil ja. istället. Och då tänkte jag, bara, ja, ja du kanske det Men då får man ju bara. Komma på bil, ihåg då? det. Och kolla det på alla bilar man sätter sig. Du, du? du satt ju i bilen förut när du rörde dig så Ja, men det stämde. Det stämde. ja, det stämde. ja. ja, ja. ja. På en skåre Så uh, där är på höger sidan. Jag är på höger mm. Min är för fan på vänster Är det det? Ja Det här är så irri Vad du på din som, Det är bil som du vet kör Du kanske inte ens vet Du kanske har glömt bort det För att köra en flera länge sedan uh, Höger <laughs> De flesta bilar jag varit i tror, Eller de som jag har kört Har varit vänster Varför har de inte alla samma? Jag vet inte Det beror lite på Design eller? <laughs> <laughs> det är, det är, det är, det är som som som inte med design att göra nej, Han har det med Vart de har satt saker I, I BN Alltså design men tänk på en typ av en, en, en gammal Ford Mustang då. Ja. Tänk man ju fan det bak. Hur ja. ser du ut på den? Ah? <laughs> Den, den är platt ah. så här, den är, den, Annars är det så Eller så är det så, men nu är det, så. det är bra det, det, Du sköter det jättebra vara Det du inte var visuell Sen är det bara att sträcka det kanske är så Eller så Eller kanske man, här borta <laughs> man ska säga så Antingen är det ju åt hållet Eller så, så ja, i Eller så är det lite emellan Eller är bara platt liksom. Jag hoppas att de fattar om Man vet aldrig Om man använder 3D-modell vissa, bara... vissa fattar ju inte liksom, Varför vi inte har med brudar i... Varför rakar en brunnen? Pratar ah, inte ja, brud så Felix Felix Svärm Felix Svärm Var det fan Katve Också Men vi älskar precis. er båda Ja precis ja. Och på tal om ingenting Så vill jag att vi ska köra en eh, jurist Med raka Ja. Aha. Då eh, ska Då Out jag... of the blue bara det? Ja the blue. Men Eller, när, när ni då, sa det Blue okay, ja. Nu när ni sa det Ja. Hey, Mikael Persbrandt Alltså Hamilton Har vi inte han gjort honom Är det inte det eller? eller Varför fan är det Micke Persbrandt? Jo det är Micke Persbrandt Vad får skatta åt med då? Han Vad får skatta åt mig då? Åt mig då. <laughs> att, att, dels att du ens frågar För att det är Sveriges största stjärna just nu kanske Men hur nu, stor kanske? koll har ja, jag? Men vänta Dels att du frågar ja. Och sen tar du upp Han i nya Hamilton Ja Ja, inte de 45 bäckfilmerna han har gjort då. Nej, men ska jag säga det bara om ja, den gamla Backfilmen? Vilken menar du? menar du? den gamla eller menar du den äldsta? Nej, du kan säga bäckfilmerna Ja, det kan säga. Men, <laughs> men, du säga. Nej, du, men, du vad jag menar. Du ja. vad jag menar. Då sa Då sa ja. Precis. Precis. Ja, nej, tror jag inte. Nej, jag tror inte heller. Nej, tror inte jag heller. Nej. Fan. Då, du var överens, då. Alltså, kanske, det är vi överens. Kanske, du skriven. vet. Nu, nu i Hamilton. Är han inte säker? Här, eh, man har en vuxat bröst då. Jag vet inte men han har eh, skägg och mustasch. Har vi diskuterat den titeln på den här filmen? Men, men inte om det gäller min din dotter. dotter. Ja. Jävligt konstig titel. Jävligt dålig titel. Hamilton 2. Men inte om det gäller din dotter. Den, den första Hamilton eller den första av de nya Hamilton. Men vad heter den? Var ju bra vad i nationens intresse. intresse ja, ja. Ja, cool. Det var ju coolt. Det är ju okej. Okay. Det är lite sån action, ja, precis actionbond ja. titelfilm. Ja. Så, men inte om det gäller din Nej. Men den jag jag tror alltså, det han är ju Sveriges James Bond. Ja, så Absolut. väldigt och väldigt mycket. Vad tycker du nu Anton? Nu kommer det ju snart en ny bond va? Ja, just det, det. det. sitter du på den. din Coca-Cola. Ja. Intressant vet du för nej, att nej, coca vet du. Ja, Skyfall heter ah, det. Skyfall. Uh, nu är det Coca-Cola som har en bond, men uh, Dine, Dine, Dine, Dine, när det de kom. Ah. Pepsi, Pepsi. Så var det Pepsi. Mm -hmm. ja, men, sy, sy. Äh, är det var Transvatten. Chip. Zero Zero Seven, seven. Ja, Alltså det är It's bättre snackis. att han är på kola Det är ju coolare Det är nice, det är nice. Och så är det Heineken också, och också mm, Han Bond också Den ja. Daniel Craig är ju till med med i Heineken-reklamen uh -huh. Och med bond och allting uh -huh. Sen tre kör ju på det här Bond-temat Nu också i reklamen Men vad du som är insatt i det Vet du vad den ska handla om eller? Jag har inte läst något om den Nej, alltså jag vet inte jag, jag, Har jag vet ens det ens kommit någon trailer eller? Ja, ja, visst, absolut Ja, jag har inte sett eh, Ola Rapace är ju med Ja, <laughs> ah, <okay>. alltså, <laughs> han är inte en bad mm. Alltså jag har ju jag har skit dålig koll på Skyfall ska jag säga okay. eh, Men, eh, jag men kom... det är Daniel Craig i alla fall Ja, det är det är... För jag sa det sa du precis med ödelreklamen Ja, ja. ja. Eh, Och det är väl nu, det ska sätta igång Att han ska bli den Bond som vi Alla känner, det har det ju inte varit i de två senaste Danny Craig-filmerna, då har det varit liksom mm. så här innan, mm. det var liksom prequels Fast ändå efter, för att Bond Eller M ja, är ju kvinna nu det mm. har det aldrig, liksom, Och det är ju liksom inte 60-tal Utan det är ju nu, utan man får liksom bara tänka bort Alla andra filmerna mm. mm. Och nu ska han liksom bli den där Den Bond. Bond Som mm. vi mm. Quantum of Solace var fan inte bra alltså Det är inte Nej. en set, faktiskt Har du inte det? Du behöver inte se den nästan tycker jag Det är många Bondfilmer jag inte har sett också för den delen, men... Jag tror fan jag har sett alla Förutom jag... den första då jag casino jag... Den första Casino Royale ja. mm, Den har jag inte sett här jag, har här inte här inte in, Nej, jag har inte heller sett den Jag tycker nästan lite synd om alla som köper Boxset uh, med Bond För att man vet att det alltid kommer att komma nya mm. jag vet, det, det funkar ju inte det där Nej. Nej. Jag har hela boxen Ja, I två år Ja, ja. precis. Det, sig. det är jättekonstigt att gör Det, det är bästa man ska göra. Det man ska göra egentligen är ju bara köpa, du vet, de riktiga bio 35 mm kopiorna ja. och ha ju sin egna biograf. Ja. Då har man alltid bäst. Då, ja. då, <laughs> ja, ja, <laughs> då vinner man. Då vinner man om man Ja, precis. Om man har en egen 35 mm filmerna på 35. Då vinner man. Då vinner man. Då vinner man. Men 35 mm filmer är det det som oftast är så här? porträtterat i små, runda stål... Ja, precis. Men de kör väl inte sånt där? In, de kör där. allt digitalt? Eller? Nej, inte allt. Nästan. Uh, nej, alltså de, de allra, jag skulle säga de allra flesta biograferna har ju fortfarande filmfilm. Film. Asså. Har han det? Ja. Tror du att han har det? Den nya? Jag tror Just, det tror jag inte. Den nya vet jag inte. Det är tråkigt. Ja, det är tråkigt. För det är coolt. 35mm ja, alltså, film, det var ju det man hade i vanliga film. Eller var det... Äh, Kameror. Vanliga, system, kameror, eller vanliga kameror och kameror förut. Mm. Fast åt andra hållet Ja, ja. just det. det Det kom ju från filmen Från början uh, Alltså rörlig film mm. uh, Att de tog den sån film och använde I kameror Det var dyrt i början Vadå? Film. film Bara själva rullen Eller? Jag vet inte jag har gått filmkunskap Men jag har inte tänkt Om man Om man Som vi växte upp Med Filmfilm film mm. I kameror mm. Då fick man ju lära sig att man skulle spara bilder mm. att, Ta inte för många nu så, det, det var dyrt med film ja. Och det var dyrt med framkallning Ja mm. Om du hade bara 24 eller 36 bilder på dig Ja jobbet då I film Där det var då 24 bilder i sekunden Precis Men De är inte lika stora som De är där. För att Eh, filmen, den är ju 35 millimeter bred, mm bred eh, Och sen så är det lite hål Där och skit mm. ja. Och där inne, då är ju filmen på eh, Längden hö Höjden, höjden. höjden. Ja, precis. Eh, Lodrätt går den om man drar den så här ja. Ja, precis. Eh, Och då fyller du ut Bilden åt det hållet ja oh, Det här är också Inte helt visuellt heller <laughs> Nej men de flesta förstår nog det här Precis att vi har ställt men, filmen upp. Men liksom. i en, en uh, kamera så är den ju. Inte, då, är, då är det ju liggande filmen. ja. Mm. Oh, oh, precis. Eh, precis. Och Och då är det ju. Då är ju det som var bredden på en rörlig film. Höjden på den här bilden, ja. Just det. Om du har den i liggande format. Bilden. Ja, precis. Men jag tänker mer alltså antal rutor. Om det finns 24 eh, rutor, liksom i en rulle. Ja, precis. Då behöver man, man ju en rulle på En sekund, en sekund i en Fast det var ju inte 24 ja, men, ja, precis för det, sekund här, Nej men det var, det är ju det, I filmer så är det 24 bilder per Ja men förr var det inte det nej, men, asså, Du kanske var 10 eller något ja, men, ja, Du pratade nu när de stod och vevade <laughs> så här. Men vad pratade Larsen om då pratade han om typ när Nej Lambo han pratade väl något? om när man spelar in film, film på film på uh, rulle Självklart var man det svindyrt ja. Men jag tror en sån här du vet, Stor fet jävla rulle Eh, det är en 40 minut film då. Mm. Mm. Mm. Mm. Och så, så man jämför Så det går ju åt en del om du spelar in en film. Speciellt om det ja. är Stanley Kubrick som eh, tar Långa. scenerna om och, om, ah, och, om, ah, och ah. om och om och om igen. Sluta <laughs> igen Nej, nej, nej. Det är varmt, Nej, nej, nej. Okay. Men det måste vara skönt när de gjorde. Eller nej, det kanske inte var så skönt för övergången just. För då var ju tekniken också svindig, ju såklart. Men nu kan vi ju lägga Filmpengarna på Skådisar, effekter Kulisser och sånt istället I och med att tråkt. nu Men nu, har de ju, nu kan vi återanvända Lagringen Så de behöver vi bara köpa en, en gång Och oh. om de behöver göra Omtagningar så kan de ju bara ta bort De gamla Om de blir jättedåliga Och så bara så att lägga över Sp till Ja fast, fast Du vet <laughs> När de spelar in en, en, en film Så liksom De står inte där med kameran Men jag ska bara dela de första här För att eh, Vi ska spela in några till här Det blir inte så bra Så funkar det inte Nej men alltså Ifall det skulle bli fullt I de sista scenerna i filmen Typ innan det går till När de spelar editering. in Skyfall <laughs> Vet du fan om den är inspelad Ja den är säkert inspelad på film Ja jag, jag, jag, jag är typ för det är det. entusiaster. Nej, för att de allra flesta. De liksom allra flesta. De allra flesta. Det står ju i John connery bara yes. för att pratar om Det <laughs> äh, är ju fortfarande inspelat på film för att det är bäst. Jaha. Det är så. Varför är det bäst? Det är bäst. Har inte så bra filmkunskap? <laughs> men, men, men, det är det första det lektionen bara, skriver du på talaren. Film, Analog film, eh... alltid bäst <laughs> okay, Varför? Det är så, käft <laughs> det Är det foton också eller? Ja, ja, det är så ja, ja. Ah, okay. Känslan, värmen, kärleken <laughs> <laughs> Okej okay. Fra uh, framkallningsrum Är det där? Oh, Konstigt yeah, att var... en kille som jag du vet Som hatar kontanter och <skratt> Sån skit mm. men eh, alltså, om som är så analogt Ja precis, men det är ju Kontanter det är helt analogt liksom det, det är där man behöver bevara så skit ja. bra grejer. Fan, du ihåg när vi var när vi var inne i mörkerummen när vi gick i vilken skola nånter. Det är tråkigt jag tyckte att det var så. Ja, var mysigt var det. Nej det är tråkigt. Kommer du ihåg, kommer du? Vi vi i samma fotokurs? Ibland, jag minns att du Kommer du ihåg när en Fogad fram penis flertal tillfällare <laughs> är ja. ja. du en jävla idiot här va ja. Fucking rascal ja. Ja. Alltså, Kommer du ihåg, var du på den lektionen När en i vår klass svimmade Ja, absolut. ja. ja det var lite gott ja. I mörkerummet Jajamän, fast då var det tent Jaha <laughs> <laughs> så, så vad fan hände på med liksom <laughs> Jag vet inte. Det var inte ens någon suspens där inne Det var ju fan ljus. Ja. Jag kommer att jag på golvet Och så och jag bara Jaha, och så satt jag kvar bara, bara Vad fan hände? Vad är du på med? Ja, med och sen drog fram Carl Kuken <laughs> <laughs> Ja, just det <laughs> Där, då, då bara började, Hur går det? Hur är det med dig? Började, Gå bort med henne och Carl bara Sitter kvar, sitter kvar <laughs> Alla andra springer, springer iväg och hämtar läkare Jag bara Sitter kvar Det är mörkt Släcker lampan Nej, det är mörkt Nej, så var det inte Nej så var det var Ska du säga att det var ett avsnitt. Ja, jag inte, det om Skyfall och film känner jag i alla fall Det var jävligt ingående Ja, det, det var kul mm. Ja, det är skönt att det kan rulla på Bara att man kommer in i något ja, ja. Jag blir nästan lite hungrig Götta datorna inte hänger sig för en gångs ja. eh, Du vet ju vi har ju inte pratat om eh, Mail och sånt förra, i, för en stund Har vi fått det? Ja, det har ja. vi mm. Har vi fått det? Mm. Det har jag missat helt mm. Ska vi gå in på va? Mm. Tycker jag Okej okay utav en special frågelåda, frågelåda Vi har fått ett mail eh, Tjena grabbar, säger hon Jag har precis flyttat till Kungshamn En liten mysig stad i Sårtenäs kommun. Göteborg var målet, men jag ska absolut inte klaga 50 min från föräldrahemmet är bara gött Jag har alltså flyttat hemifrån Måste även tillägga att jag är blott 16 år Ge mig en blå nål, tack Och Karl vart är vår karta? Nej, det är inte Aha, det är en skåp Aa, Gör det, gör det, det Okej, okay, vänta Jag har ju fan, jag ställa lite här Fan, jag fast Fan Här är det Känner du att det har varit någon som har lossnat? Jag vet inte Men Akta! Det lossnar någon till Får ser se om Eh. ligger Jag hittar en blå här Nära, eller runt Lyserkil, eller? Precis. Va? Ja, ah, där ute Kungshamn här är ta kungsan. Missögen där. Fan vad nice. Turligtvis. Eh, ah. Så då. Hur har det fixats? freudianska hand går direkt mot Örebronen vid Karlarna. <laughs> Men Såtarnas kommun skrev ju. Ja, ja, ja. Såtarnas ja. ligger inte där. Såtarnas som vi, ni vet, Såtarnas. Militär eh anlägger igen. Ja, ligger inte där ute. Men det Nej, det inte, det, det, är kan du inte berätta? det är fan en eh, nationell hemlighet Ja <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vad skriver hon Hon skriver Jag har blivit med Macbook oh. Och ska starta en podcast ja. Alltid trevligt uh, Undrar lite över vilket program som passar bra till just detta uh, Och dessa jinglar Hur gör man dem? Uh, Använd varit inte GarageBand Kanske man kan säga då, Som är i MacBook. Eller det funkar alla bra ibland alltså det är ju det funkar fint, bra Det är funktion för det Ja det är ju det mm. Men det kan ha en tendens Att hänga sig på Karls dator ibland Eller så <laughs> ja. är det Karls dator Som har en tendens ja, inte Karls att dator. hänga sig Precis Med hjälp av GarageBand mm. Alltså GarageBand funkar väl det är Lätt och smidigt Ja absolut mm. Ja antingen det är Cubase 6 Kanske som finns till Mac Mm Uh, som vi nog ska gå över till. Um, uh, vad fan händer här då? Uh, uh, är det hon igen? Vi har fått massa sådana Hey, this user. Uh, jag la spam på Twitter. Uh, Samma ja, konto Frida, också. Frida, ja. Froberg Stick åt igen. Samma jävla... konto också. Uh, skit. Massa gånger. Uh, just med Ingla, det får man leta upp lite. Det har ju vi gjort. Ja, uh, ja, det. Uh... Eh, vissa har jag klippt ihop lite själv Till exempel frågelådan-appen som vi hörde här innan Akkan. Appen, frågelådan ingen. Ja. Den har jag ju klippt ihop lite själv Med lite ljud därifrån Och lite ljud därifrån Och lite tal därifrån och sånt mm. Lite knep och knop. Precis. Man får. Lada... Vad har du gjort i ett program har... då? Det har jag gjort i GarageBand mm. eh, Sen ja, mycket annat har jag bara snott Som har varit här, ja. uh, Free liksom ja. License free och sånt Det är bara, ja, Så länge det står att det är... Är fritt sno, är bara fritt och ja, Då är du bara ta det liksom. Och sen hoppas jag att ingen annan har tagit det innan som kanske har en podcast eller någonting. Då, Precis. Kanske. Så märkte, det blir lite eget. Jag märkte att eh, programmet Intresseklubben som går på SVT mm -hmm. eh, har en av våra jinglar. Vilken yes. då? Eh, hoppas fan det är... Lokalnytt, eller hur? Eller vårt intro. Jag tror att det är Lokalnytt eller om det är Dagens agenda gängen. Va? Våran, <laughs> Hur kan du blanda jag, ihop dem två? Nej, men för jag stod och eh, diska förut och då hade jag det på i bakgrunden. Ja. Och då, Fan, ska vi stämma dem här? Då <laughs> hörde jag det och så tänkte jag på programpunkten men jag glömde ja. bort ljudet. Båda två är tagna från licensfria hemsidor antagligen. Ja. Så det är bara snorig. Liksom. Så det är. Kan det hända att någon annan har det kanske? Ja. Mm. Sen tar jag det bara ut, och köra. det. Ska det bli kul att få gärna... Möjla in och säga en till när hon startade något. Ja, mm. absolut. Det är jävla meck och starta, kan vi säga till henne. Ja, det... Hon behöver ju lite saker. Ja, fan, men kan, år, men någon med. grejer med. Men det kan hon kanske ta reda på själv. Hon är ju ja. 16 år, hon är ju lilla, oh, tech, high-tech på ja, internet och Ja, hon kan ju inte bättre än någonstans antagligen. Ja, för fan. Hon förmodligen. Hon har det haft ju... 10 000 bloggare redan och sånt. Ja, precis. <laughs> ja. Det är ju RSS och... och... WordPress. WordPress-grejer eh, och, ähm, ja, och lite och, plugins och sånt. Och plugins till det. Och, och så. domäner. Och, Domän och, och hemsida. Och nej, fanns det inte en bra guide på iTunes? Nej. Hur man, nej. Det finns absolut inte. Nej. iTunes hjälper inte överhuvudtaget med hur du ska starta en podcast. Vilket är underligt. Vilket är ganska konstigt eftersom de är ganska ledande. De ja, <laughs> leverantörer liksom. Ja, lite konstigt. Men, men uh, skaffa allt det ja, så lite mickar och mixerbord och ljudkort och sånt så du bara att tuta och köra. Ja eller hur? Ja. Eller om du bara är en person eller två eller då kan, man, man kan nu bara kan köra, köra rätt in i datorn liksom. Ja, det blir inte så jävla bra kanske. Men nu kan du ju köpa en en sån här schysst uh, USB podcaster mick -typ, ja. och sånt där finns det ju. Ja, det är ju skitbra. Ja, bra grej. Köp det. Uh... Eller jag vad fan du vill, men det är tips. Ja. Kul att du måste starta en podcast De kanske blir lite inspirerade av oss förhoppningsvis. Jag tycker jo, att vi... vi är trevliga, trevliga killar mm. Duktiga, ja, nej, kanske ibland Vad ja. <laughs> ja, är kul att hon det. Äh, jag, jag såg att vi har fått ett äh, mejl från Erik Dahl också. Ja, jag, jag läste också det Men jag tänkte jag, har väl tackat det här, eller inte? Eller jag vet inte, jag vågar inte tack. Nej, det har nog inte gjort Chipgrabbar, skulle gärna vilja att ni pluppade två pluppar i lerum För mig och min kära vän Maria Jag vill också tacka er för gött Och Maria som fick mig att börja lyssna ja. Tack Erik Tacks. Tack jag. Maria Skickat Skickas från datorspetsmaskinen Ja, ja, ja, ja, ja, ja mm, Sätt ja, ja. där, sätt där ehm, Varför tog kartan mig nu då? Den är här då Ja, pluppa i då eller? Ja, men du, pluppade, då? Ehm, ja du, du hade ju plockat fram någon sist Ja, ja, ja, varför ligger Lerum? Ligger den Göteborg, typ Nej, ja, är, är Lerum mm. Okej, vi ska två pluppar då In, Sätt inte i Antons finger nu Nej, men... Vi tar en grön han finger inte lerum Även om det kanske ser ut så Det är fan orange han också Han peka på lerum Har vi aldrig tagit en orange förut? Kan jag tror Åh! Det var <laughs> De De De Det var Det Det sämst I hela världen Nu hittade han inte henne Och jag vågar inte peka Det är inte där Det, så det är upp Där Shit Sätt dig inte i Antons finger nu Det måste inte Det jag lovar. Och så var Fick du ont där? Nej. Så, vad snyggare! Han, han kommer få ett litet ryck i fingret varje gång han ser en knappnål nu på grund av det här, Carl. Ja. Kan du peka på kartan, Anton? Nej, jag mer för livet. Han, han vågar inte gå från stolen för då måste han passera förbi kartan här sen. Nej, Sparkade. men ska vi säga att vi har pratat färdigt om saker för i nu? Ja, det kan jag väl säga. Ja, för nu. Och så får vi väl kanske gå ut med lite liten nyhet Släppa en liten bomb mm. Sådär att, Nästa avsnitt vi släpper Avsnitt 50 mm. Kommer att vara vårt absolut sista avsnitt Oj, rysningar da -da! Da -da -da -da. Ja, ja, Jag ska lägga till den sen da -da -da! Så <ratt> ja. -blev, blev, blev ni ledsna nu? Får det med dig inte? Fyra tanket gmail.com ja. Snart är det för sent och så kan vi gå ut med anledningen i nästa avsnitt. Ja, tycker ja. jag. Men just det precis. Ja. Det är spännande. Det är lite, ja. li lite som lite som senaste Batman är det här. Ja, lite. Eller <laughs> hur hur tänker du då? Ja. det kan jag inte säga. Nej. Men det är lite Aa, så. Du vill Aa! inte ja. du mm. lite spoiler eller ja. det för, för oss eller för filmen? För oss, nej, för, för äh, oss. Va? Och filmen. Inte jag, filmen, inte. Om man inte har sett filmen så vet man inte vad du pratar om Nej. Nej. Ska vi lägga på luren? Det kan vi göra Jag tycker att alla ska se senaste Batman Absolut, ja. den är nice. Jag såg den du, en, en, gång, en gång till oh, nice. Lika bra jag andra gånger, bättre? Nej, den, den blev lite, alltså jag var skit trött jag på skittrött Men den, de, de grejerna som var bra Var ju fortfarande lika jävla bra okay. Gott. funderar på att Köpa den och lägga den på telefon Innan vi åker till Tyskland nu Mm. Just det, eller kanske sådana här avsnitt. Ja. Mm. Ja, men då ja, men säger vi tack och hej. Ska, ska, vi, ska vi runda av snabbt den här gången? Ja, Och vi kan tala på sig här Nej, ni, ni får gärna mejla. Oh. Eh, för, för, för nästa vecka kan ni skita i. Fan, det är... Ja. Och sen eh, nästa vecka så får ni ett vårt sista avsnitt. Det kommer ut. Ja. Håll er uppdaterade. Mm. Era stackare. Ja. Hej då. Ha det bra Bye. tills vi hörs nästa gång. Och sista gången. Ja, just Hej då. Hej då.